Я помахав йому рукою. Він усміхнувся. Ми вступали на ринкову площу в ту мить, що й колони з-під замча і Городецької вулиці. Ріки облич і дум, краси і віри. Навряд чи Львів бачив щось подібне за всю історію. З ратуші винесли столик, на якому я колись писав для Живецького листи. На нього піднімалися промовці. Я, по думки, заздрів їм. Вони ніби не відчували збентеження перед цією багатолюдною аудиторією. На столику, розмахуючи руками, говорив Михайло Андрійчук. «Я питаю, – гукав він, – маємо ми право на людське життя чи ні? – Маємо, – озвалася Юрба. – Чи ми не вміємо газдувати? – Вміємо, – гримало в мури кам'янець. – Чи так зачерствіло наше серце, що не здатні бути добрими? – Не зачерствіло! – Нараз, мов, під ногою хруснула тріска. Андрій упав на руки товаришів, упав з якимось недоказаним словом і вмер з ним, відкинувши голову, прикувавши мертвий погляд до скульптурних фігур на корнятковому палаці. З дахів навколо площі лящали постріли, зойкаючи, мов, засмоктані землею, опускалися додолу люди. Я вискочив на столик, замахав прапором. Розходьтеся під мури, що сили крикнув я у натовп, але голос мій розтанув у голосінні. По держаку вдарила, перерізавши навпіл куля. Я замахав уламком, показуючи на стіни будинків, гукаючи «Під мури! Під мури!». Я бачив, як упав, схопившись за груди, клим вирва, як підскочив на місці і зашкутильгав дорогу чорної кам'яниці Покуцькій. Дзенькали кулі. Остріли злилися в суцільну тріскотню. На фронті все було б інакше, а тут я закрив долонями очі і люто по-звірячому застогнав. Кулі навколо моїх ніг рвали столик. Під столиком лежали навхрест Михайло Андрійчук і Клим Вирва. Трохи далі Петро Перейма і Григорій Золоторіг. По підратушу повз тягнучи перебиті ноги Іван Гризота. І над його головою – Кулі дзьобали стіну. Я завмер на столику, що став немов невразимим острівком. Охопило якесь безтямне напівзабуття. Воно розсіялося, коли площа спорожніла, і в провулки ховалися останні демонстранти. Я розглянувся навколо і побачив, як від стіни відділилися водночас дві постаді. Біг сюди до мене якийсь старий, непокутський, і бігла, широко розмахуючи руками, немов дивуючись зі своєї прудкості Марійка Вістун. Я стрибнув зі столика і кинувся їм на зустріч. Марійка була без хустини, волосся розпатлалося на перекривленому від жаху лиці. Мені залишилося кілька кроків, і вона впала. Викритом її кинуло на сніг. За три-чотири лежав старий. Я обвів поглядом дахи. На них Вишукавшись лінію, як чорноморські носороги з націленими на площу карабінами стояли солдати. Дивлячись на них, я на недовгу мить осліп, втратив зір, як восени від голоду, коли очі прозріли, мене з усіх боків оточували солдати. Вони йшли з піднятими, мов до попередження, карабінами, з пополотнілими обличчями і безтямними поглядами. Мені скрутили за спину руки і одвели під ратушу. Провулка показалася полковник Рудісад, опольчик Сідлецький Ренет. Тепер мені стало ясно, якої ми припустилися помилки. Не виставили дружини на суміжних вулицях. Не прорвавшись через натовп на площу, поляки оточили її з дахів. «Виявляється, в кулі минають», – посміхнувся Родзісад. «Це поправить Шибениця. Замах на життя Пілсуцького вам дорого коштуватиме». Я до болю стиснув зуби і заплющив очі. «Замах? Який замах? Ми вас попросимо назвати прізвища забитих бандитів!» проскрипів полковник губами. «Вони волокли мене від тіла до тіла, я називав вигадані прізвища. Іродзісат, щоразу зупиняючи презирливу посмішку, знизував плечима. «А цього впізнаєш?» – запитав він, штовхаючи чоботом старого, що біг з Марійкою до мене. «Ні», – відказав я. Родзісад зневажливо оглянув трупи і процідив.